aku memohon ya Allah ya Allah ya Allah yang menyakinkan kami saat ini ya Allah Engkau telah mudahkan kami ke tempat ini maka kami mohon ya Allah mudahkanlah kami untuk masuk surga-Mu ya Allah Engkau telah mudahkan kami untuk masuk tempat ini maka kami mohon mudahkan kami untuk menggapai kebenaran Mudahkan kami untuk mencapai kemuliaan, Ya Allah. Seperti engkau kumpulkan kami saat terima ke kami. Mohon kelak kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Bersama anak dan keluarga kami, Ya Allah. Kami, kami, Ya Allah. Yang lemah ini, ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan ketaatan. Kekuatan untuk menjauhi kemungkaran, Ya Allah. Engkau tahu tentang kami, Ya Allah. Yang masih kotor hatinya bersihkan Ya Allah. Hapus ketentian di hati kami. Dendam di hati kami. Kesombongan di hati kami. Ria di hati kami. Ya Allah, hapus dan gantilah dengan sifat-sifat yang mulia Hati yang bersih, Ya Allah, penuh dengan ketawa tuan Hati yang penuh kecintaan kepadamu, Ya Allah Hati yang saling mencintaikan namu, Ya Allah Ya Allah, kau mahasau, Ya Allah Kami mohon saat ini yang ada di rumah kami Anak-anak kami yang kami tinggal istri kami, keluarga kami, Ya Allah Kami mohon dindungi mereka, Ya Allah Berikan kepada mereka keimanan, ketakwaan, kerinduan kepada kepuliaan Dan benci kan mereka semua, Ya Allah Mereka, Ya Allah, benci kan kepada Bencikan kepada kepaksiatan Bencikan kepada kenistaan. Ya Allah Ya Allah, kau melihat anak-anak kami, Ya Allah Kau melihat keluarga kami, Ya Allah Jangan sampai ada di antara mereka Tertinggal dari rombongan orang-orang yang mulia ya Allah, ya Allah, Ya Allah Ya Allah, dan kami mohon yang ada di kiri kanan tempat ini. Jika ada di antara mereka hamba-hambamu yang jarang melakukan solat. Sungguh mereka tetangga-tetangga kami. Kami tidak rela jika mereka meninggalkan solat. Kami mohon jadikan mereka semua ahli solat. Dan apulih dosa lalu dosa mereka di masa lalu ya Allah. Dan rindukan untuk solat. Solat. Solat ya Allah. Jangan sampai ada orang yang ada di kiri kanan rumah ini. Kecuali menjadi ahli solat. Ahli ibadah. Dan ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Dan rumah tangga-tetangga tetangga, -tetangga kami rumah tangga yang penuh kasih dan cinta Saling mencintai karnamu Jauh dari perciksokan Jauh dari persengketaan Sehingga hidup mereka penuh dengan keindahan Dengan cinta Kerana Ya Allah Yang ada adalah kebahagiaan di dunia Sebagai mengunti keindahan Kelak di surga Bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah Engkau bahas tahu tentang kami Mudahkan kami semua untuk mendapatkan rezeki yang halal Dari yang hadir jika ada di antara mereka Yang pekerjaannya masih haram rezekinya haram Wahai zat yang mahal kaya Kami Mohon lihat mereka dengan kasih sayangmu ya Allah Antaskan, antaskan mereka Angkat mereka dari rizki yang haram Gantilah dengan rizki yang halal Ya Allah yang halal Yang penuh berkah ya Allah Ya Allah kau tentang kami semua Yang terhimpit hutang ya Allah Lapangkan, hudangkan mereka untuk bayar hutang-hutang mereka Yang sempit rizki lapangkan rizki mereka Yang sudah kau lapangkan rizki mereka Jadikan rizki mereka penuh berkah Digunakan untuk sesuatu yang kau rida ya Allah Jangan sampai karunia, nikmat, harta, kekayaan yang Kau berikan kepada kami menjadi sebab kami berbaktian kepadaMu ya Allah, ya Allah dan yang ada di sini dan di sana di pasar pasar di kota sana, ya Allah jika ada hambaMu yang seharusnya melakukan Jumat karena Jumat wajib baginya, tapi hari ini tidak bisa melakukan salat Jumat, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka, rindukan untuk Jumat, mudahkan untuk melakukan salat Jumat dan ampuni dosa mereka yang lalu ya Allah, ya Allah Kau Maha Tahu siapa mereka, ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami. Ampuni saudara-saudari kami Ampuni anak-anak kami Ampuni tetangga kami Ampuni semua orang Yang pernah berurusan dengan kami Dan kami mohon Jika ada orang Yang pernah berbuat jahat Kepada kami Menyakiti kami Berbuat dolim kepada kami Kami mohon Ya Allah Ampuni mereka Beliarkan mereka Kami tidak ingin Mendendam Ya Allah Jangan sampai hati kami dendam Ya Allah Dan jika ada orang Yang pernah kami dolimi Kami mohon lapang gendam mereka Jangan sampai mereka Menjadikan kami fakir dan marah Di akhirat Kami ingin Semua orang Yang pernah kami dolimi angkat derajat mereka Kepuliakan dan berikan dan ampuni kami semua ya Allah Ya Allah, kau bahas tentang kami Ya Allah, seperti kau pun pertemukan jasad kami Ya Allah, maka kami mohon pertemukan hati kami Salam cinta karenamu Kami ingin saling mencintai karenamu Ya Allah, seperti yang dijanjikan oleh kasihmu Nabi Muhammad, yang saling mencintai karenamu Ya Allah, akan mendapatkan tempat yang khusus Di padang masyarakat, mendapatkan payung Darimu, di surga mendapatkan surga Yang sungguh luar biasa Ya Allah, seperti yang dijanjikan ke kasihmu Nabi Muhammad, kami tidak ingin saling bermusuhan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, ya Allah.